Revența cititor de proză. La poalele muntelui, briza sluțește prospețimea nopții trecute. Cele câteva case sunt luminate palid de flăcări unduitoare, cuprinse de o amorțeală ce încheagă tabloul cu un soi de clei, lemnos, de rășină. Într-o curte strâmtă, cu șură și cuptor, Abraham taie crângele celor câțiva copaci de salcâm, ce o delimitează. Se oprește des, încercând să asculte ritmul scurgerii de rouă de pe firele de iarbă. În scurt timp, în fața casei, un tânăr cu ochii vioi, părul bălai și zâmbetul curat, pleacă pe urmele tatălui său, ghidându-se după o dâră oarecare de ceva. Îl va găsi la locul obișnuit În vârful muntelui La stânga soarelui Acolo unde are un mic altar Închinat în cinstea zeului suprem De ce, Doamne? Spuse Abraham Înălțându-și ochii spre cer De ce tocmai el? Cel căruia îi se adresă întrebarea Părea că nu dorește să-i găsească Un răspuns pe măsură De aceea Bătrânul tată repetă cu ochii îndurerați, și în limba franceză, și în limba germană. Nimic. <laughs> tată, spuse băiatul care asistase la această scenă, rezându-și în barbă timp de câteva minute bune. <laughs> Despre, <laughs> Despre cine vorbești, dar mai ales cu cine... Scătată la autoritar, fă liniște și închinăte Domnului!" Abraham părea un tnic, beatmonar al mănăstirii Sfintei Maici, ce se îmbuiba pe ascuns din zarzavaturile confraților. În așteptarea unui răspuns, acestuia i se făcu foame. Mi-a adus ceva?" întrebă el pe Isac. Meniul obișnuit, nimic în plus sau în minus. Bine, fiul meu," spuse Abraham blând, lasă-le lângă stâncă și pleacă. Am harul de-a proroci și presim că ceva rău îi se va întâmpla mamei tale, al cărei soț sunt și a cărum soață este." <laughs> și al cărora copil sacrificat sunt." Nu e vina mea, fiule." Numai bunul Dumnezeu ne poate alege timpul. El se pare neghină, adică secundele rele ale ceasului deșteptător de dimineață, negrâu, adică secundele optime în care plecăm acasă de la serviciu, pentru ca în final, la moara lui nea omul, să obținem făina mântuirii. <laughs> nu mă luam pilde și ai grijă cât stai astăzi să te rogi. S-a anunțat la Meteo Isaia pe mai târziu o furtună estică, cu aversie sub formă de grindină. Ai doar grijă să nu te prindă curentul. Dumnezeu este cel care dă putere, fiule. Bine, tată, bun rămas atunci. Deodată cerurile se deschiseră și un vuiet cuprinse întreaga întindere a orizontului. Norii aruncau lacrimi înghețate, suferinți de gripă peticească, iar în mijlocul lor, din toată slava Raiului Cel Sfânt, se coborâ un sobor de îngeri, ca prin vis. Erau atât de măreți acei îngeri, încât orbiseră întreg ținutul cu strălucirea lor. Abraham își scoase ochelarii de soare și să lăsă pe spate să prindă bronzul, strigând. Dați-vă parte. Plaja aceasta este a mea! Toată marea aceasta este a mea! Toate fetele acestea în bikini, care îl trag pe moisei de barbă sunt ale mele!" Ospiciul cuprindea șapte pavilioane a câte trei etaje. Pavilionul 5 era unul în care se tratau în mod special pacienții cu... Deficiențe grave de comportament și de logică. Într-un colț, rezema de peretele ce devenise un grafite al pixurilor și al creioanelor colorate, Pitagora trăgea din pipa sa în formă de triunghi dreptunghic. A plus B egal cu C, așa, asta doar în cazul în care C este sumă. A, dacă vreau să-i spun și total, nu văd care este problema. Nu? Tu ce spui, uh, Thales?" A, eu ce să zic, mă? Am trecut deja la drepte paralele, tu tot la algebra ai rămas." Păi, bă, asta pe vremea mea o învățai înainte să mergi în patru labe și să-ți mănânci prima rație de lapte." Ha, mă gândeam uh, în felul următor," spuse și Euclid căruia îi aluneca șaful de pe gât de fiecare dată când încerca să se sprijine cu el de lustră. Dacă aș trasa un segment perpendicular pe sânul mamei mele, în timp ce voi îi distrageți atenția, ha, aș putea să beau lapte cu paiul direct de la sânul mamei mele. Ha, voi ce ziceți? O, ce cugetare adâncă, făcu Pitagora o plecăciune, elogindu-și colegul de cameră. Simt că pierd teren în fața ta de la o vreme și parcă îmi vine să-ți dea o mână de ajutor cu cearșaful ăla din când în când. Doamne Dumnezeule, a ce ești mai presus de cuget și de gând. <laughs> Uite la bobocul ăsta, râs eu clid. Băie creștine, cum îți zice?" Abraham," răspunse cel care se ruga, Abraham Lincoln." Aha, păi dă și tu barbaia jos, parcă ești la de la mănăstirea Tanacu. Doamne, ferește, exorciștii iadului." Bunul lui Dumnezeu nu îi pasă de aspectul fizic, dragilor." i băi, Pit! <laughs> Ne-a spus, dragilor! O fi pe invers -o și mai și nebun! Fuș domnule, de cea, că ne intoxici cu secta ta!" Injecția, se auziu a patra voce, din spre ușa întredeschisă și o tânără asistentă pătruse în camera obscură, pulsând trăgaciul seringii. Cine e primul?" Cei patru începură să se agite încoace și încolo, fiecare arătând înspre celălalt. Domnul Abraham Lincoln, pentru că este nou și pentru că trebuie să-i arătăm îngrijire, cel puțin la început, că după ce plătește familia avansul, Abraham început să se agite și mai mult la uzul acestor ultime cuvinte. Curierele ce îl la marginea patului îi îngrădeau libertatea de mișcare. Doamne, mă gerfesc ție, întins pe roată, împuns de sulițele păgâne. Nu mă voi lepăda de Dumnezeul meu. Consemnează asta în Cartea Evidenței Mucenicilor. Au! He! Au! Ce e asta? Un semn, un semn de la tine. Mulțumesc-ți, Doamne, mulțumesc-ți pentru că mi-ai trimis acest țânțar în semn de prețuire. Gata!" răspunse asistenta zâmbind. Presați două minuțele tamponul de vată cu mâna stângă. Cu ochii plini de bucurie, Abraham privea înăuntrul decolteului generos al femeii aplecate peste el pentru a-i așeza perna. Doamne, nu-mi imaginam raiul atât de frumos! Mă supun, Doamne, mă supun voințelor tale pe veci!" Frecvența cititor de proză Lavoro tuturor românilor din străinătate Stă veche ca feneaua zilelor noastre reale, Imperiul boabelor măcinate în vitrină. Sunt ale noastre clipele acestea ori, Sunt ale tale petrecute suprapus peste pacea, Sublimă. Modestă se pierde aroma întregirii, amestecată cu aroma citricei culese. Moșia ne îngroapă destinul trăirii, impunându-ne sorți dinainte alese. Răspândit peste tot în boabe de ceai, în plicuri de viață pliate ermetic. Răspuns la roganță cu mândria ce o ai, răspunde, tună vocea cafelei, bezmetic. Ce pot să răspund acelui infam străin ce mă sudă doar din privire? Biped animal la car, fără sunt, un român, definit în exces de jignire. Vența, cititor de proză.